Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi. Heat music only. Kote Kulosaari. No, tässä on Linda, terve. Hei. Onko teillä kotiin kuljetus? Minnekä sä haluaisit? Öö, no, tähän Lauttasaareen. Minne? Lauttasaareen. Lauttasaareen? Joo. No, ei kyllä tuota Kulosaaresta asti Lauttasaareen. Tuutteko te sit keskustaa? No kyllä, me keskustaan tuodaan. No kato, kun mä oon tällä hetkellä tässä Kiviäidänkadun ja kanun kulmassa ja mä oon hyppäämässä kohta tosta bussiin ja mä oon tulossa sitten keskustaan ja mulla menee tässä joku kymmenen minuuttia, niin kauas sinne pizzassa menee? Niin, siis minnekä sä haluat sitten loppujen lopuksi? No kato, riippuu vähän, että milloin se pizza olisi valmis. se menee suurin piirtein. No tota... Meillä on tässä tää lounasruuhkaa, että en mä pysty lupaamaan 45 minuuttia suurin piirtein. Ai, ai, ai. Mm. No kato, mm, jos mä päätään tästä bussiin. Mä vainaan sitten sen jälkeen tosta metroon. Jampa. Joo. Joo, mä vaihdan metroon. Ja voitteko tulla metroon vastaan tuohon hakanieme? Joo, hakanieme voidaan tuoda kyllä. Niin voisit tulla sinne metroon vastaan tuomaan? Joo. Okei, okay, no mutta sitten jos se venyy, niin voitteko soittaa mulle? koska ei joka tapauks soitetaan, koska eihän me muuten tiedetä, kuka siellä odottaa. Okei, okay, joo. No kato, sitten jos se venyy, niin sitten mä oon saattanut ehtiä hypätä jo kaksi kolmoseen. Niin voitteko te sitten niinku seurata... Siinä, ei, menossa. Ei, nyt tuota, no, niin me sovitaan joku tietty aika, että tuota, ei me... No kun mulla on hirveän nälkä, niin mm, mä en sit siellä... Joo, siinä... kyllä se pitää niinku ymmärtää se, että ei me voida niinku lähteä seuraamaan sitä tuota pussia, että missä sä niinku olet kenties. Että... No kato, kun se olisi niin helppo, kun se kaksikolmonen menee sitten siitä ympyrätalon ohi ja se menee kakkoslinjalle ja sitten se menee Hesarin yli. Niin. Niin, et jos vaan jonnekin sinne tulisi vaikka jonnekin pysäkille vastaan ja mä vaan nappaan sen sit siitä ovesta. Kun se pysähtyy, jos tulisi Joo, vielä siihen ei, välioven ei, kohdalle. Tota, nyt sä sanot, missä sä olet ja mihin aikaan, niin tota, me ollaan sitten siinä. Mutta tota, tämmöisiä diilejä mä en lähde tekemään. Koska meillä, mä en koskaan voi tietää, sitä, että mikä meidän tilanne tässä on. Että, tota, mä tiedän tämän hetken tilanteen, mutta kymmenen minuutin päästä mä en tiedä, mikä meidän tilanne on. Että, no, että, et, sä minuuttiaikataulua sanoo, että... mä en pysty niin kuin, tekemään. Ja voi eikö, mulla oli niin kauhean kiire, että mun tarvitsisi napata se vaan. Ja mä en tiedä nyt tarkalleen, että mihin aikaan mä ehdin sitten siihen Helsingin kadun kohdalle. Mm -hmm. Mutta jos vähän matkaa vaan seuraisi sitä bussia tai soittaisi silloin, kun mä oon siinä bussissa, niin mä sanon, että mihin pysäkille tulee. Joo, tota ei todellakaan onnistu. Okei, okay, eikä tarvikkaa, saat mitä mukana, että en on pilapuhelussa. Joo, mä arvasin sen. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi